ファーデリー・エミリー。 アレイティキサ、タンザニア、コティバザー、シーリミメアナマトゥンダ、ドクターファーリー、エミリー、ワ a ファーデゲット、ササ、アナパテカナ、カティカミコア、イファタイオ、ダリサラム、モモンザ、アウシャ、ザンジバブンウジャー、ア、カハマ、ドドマ、ナタンガ。 Fahamu aina za marafiki ujue yupia na kuwa. Mwandaaji ni Dennis Mpagaze. Mimi na ituwa Nanias Edgar. Kama samaki anavuhitaji maji ili ale maisha. Na asi tunahitaji marafiki ili kulautamu na uchungu wa maisha. Wapu marafiki watakokushugulikia hadi useme sina hamu na marafiki. Kweri kikulacho kikondani yako. Hakuna rafiki wa kweri duniani. Marafiki wa siku hizi ni kungurutu. Sihi tajitena marafiki. Ukithani unamkumuwa mtu kumbendo unajimaliza. Kwanza usivuko na marafiki utaito mchawi. Lakini wengine watakuambia unaringa kwenye hamna. Kumbe hoji hapa si kufunja urafiki. Hoja ni kutambua marafiki wa kudondosha na marafiki wa kuakumbatia. Mtumishwa mungu T.D. Jakes wa marekani anasema. Kuna ainatatu za marafiki.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 Ukifungwa watakujia, hawatapigatau sim, uki lazwa watafika sio kutumia pesa tu, ukihitaji zamana watakuwekea bila kutangaza, ukiharibu kazini hawatakuwebisha mitani, ukiishiwa hawatakukimbia, ukiilia watalia pambo janawe, hawa nizawadi kutoka kwa mungu, hawa wanakupenda kwa vitendo na shirindi, na siku kwa maneno na ngongera. Kofidanti ndiye mfariji na mdhamini wako wa kwanza unapopato na magumu kaa nae karibu. Unaweza kuwaeleza hadi yako ya moyoni na kamwe huto ya siki ya nje. Wanaaminika zaidi ya ndugu wa damu ni wastarabu na waelewa pia. Huitaji kujipendekeza ili wakupende. Aki kusaidia jambo hatangazi kwa mtu kama shosti yako waliakupa bukuteni haka kutangaza. ハワンドー、アキナフレンスインディー、アーフレンスインディー。ニマラフィキュアカファナカヌーキャナ、ウキュアナオウナパタピースオフマインディバダラストレシー、ウタウエザコテミザマオノヤコビラハワワトウ、ギタヘディコファハム、ウワトウハワワワ u リウムバワコサイディエカディカマンボヤココ w マホンビ、ウシャウリナココオニャピア、ハワンドー、ムングワリトワギザコアンバタナナオ、ヘブトソメミトアルコミナナネムスターウエシュリナネ。 Unaposema hutaki marafiki tena. Inaonyesha jinsi gani ulivomjinga na ndio mana mungu anasema. Ache ni ujinga mpate kuhishi. Rafiki wapili ni constituents. Hawa ni marafiki wawaji. Marafiki pasu wakichwa. Marafiki maslai. Marafiki wanafiki na wapuhuzi sana. Watakupenda kwa sababu ya vitu ulivunavyo. Wakivipata wana kutema kama jojo. Wanaituwa akina babyomba usifirisike nika kukimbia, akina firisika tujuwe tabia yamkeo, akina hapendo mtu inapendo apoji, akina mko nomtu pohaulambui, akina wevu sina ila rahui nauma ukipata mume. Constituents ni marafiki wa yabukueli, ukifanikiwa wananuna, ukipata mchumba wanamzengea, ukizuba wanakuolea kachumba kago. Ukipata mume wanahakikisha wanatembea nae kwa sababu. Wanaume hawasemage ya pana ukiwabipu wanapiga. Ukiwaonyesha amali zako wanakuletea wezi. Wakikupiga tafu watakutangaza. Hawa nasiri. Wanaitua good for nothing. Ni washenzi na ndoo wameharibu maana ya urafiki. Wameumiza watu wengi. Najua hata wewe ni muhanga. Ulifukuzo kazi kwa sababu ya marafiki hawa. Mchumba wako aliolewa na rafiki yako. Pengine huyo mume ulienae alikuwa wa rafiki yako. Ukamzunguka. Nenda ukatubu mana vya shetani huliwa kuzimuni. Hiyo tenda unayofanya. Yawezekana ilikuwa ya rafiki yako ukaipiga juu kwa juu. Ukajiona mjianja kumbempu zitu. Pengine huyo mradi unofaidi proposal iliandikuwa na rafiki yako ukamzunguka. Uka mzunguka. Fanya umrudie muyamalize, kuwani malipo ni hapa hapa duniani. Ukimweleza habari za wazo la biashara, unayotaka kuanzisha atakuibia hilo wazo. Ukimweleza habari za mpenzi wako atakuibia. Ukimweleza siri za ndani atazitua nje. Hakija kukutembelea kwenu macho kodo kwa dadazako. Ukimkaribisha kwako atameze ya mate mumeo utethani fisi. Kumbe shosti yako. Wanaitua Sadist. Hato kifanya kosa wanakuunga mkono. Utasikia wame kukamata na vikombe ofisi ni kwenu? Hamna shida. Mwana wengi wanaibatu. Mwanao amefeli fomfo, usi uzunike sana. Kwani kufeli shule, si kufeli maisha. Mwanao si wakuanza kufeli bana. Twenzetu tuka check game. Rafiki wanamna hii, anajidai kukupenda, anapokuona. Lakini mnapuachana ndo, amekufuta kilini. Wewe ndo wakumpigia sim kila siku. Ukiona kakupigia sim, juwa kuna jembo. Kama sio mzinga, basi kuna shari. Akiona simi yako nasema huyubwege anapiga, kapata pesa nini? Halafu, anakusengenya na kukushusha hathi anapokuwa na washkeji zako. Anatangaza mambo kukuharibia. Wanatabia za kiswahili haswa. Watu hawa walikuwepo tango enzi za Biblia. Yakobo alikuwa constituents kwa isau. Haka muibia baraka zake. Ni wazuri katika kukupa changamoto za kimatumizi na siya utafutaji. Hawaoni fusa, hawajishugulishi. Hawa na maono wala mipango inayohusu maendileo. Hatapenda mpoteze muda kunyestare. Hutaweza kufiko na kukuenda usipuadondosha mapema marafiko astali. Watu wote kunyemeli wangiangamia kama wasingi mtupa yona baharini. Wengine ni comrades. Hawa ni marafiki wanao kuja kwako kukusaidia kutekileza jambo lako na baadae huo ndoka zao. Hawa itaji lolote kutoka kwako. Ni marafiki wanao pigana. Na Hawa ni kamangazi ambayo inahitajika sana wakati nyumba na jingwa. Lakini nyumba ikisha kamilika itaondolewa ila nyumba itabaki. Simoni Mkireni, halikuwa comrade wa Yesu. Halionekana tu wakato kumsedia Yesu msalaba na kufikisha Goliguta. Baada ya hapo alitoweka, Comrades, si marafiki wa kudumu. Asante ni kwa kunisikiliza. Mwandaji ni Dennis Mpagaze, mimi netuwa Naniyesi Edgar. Imekufikia kwa uthamini wa Asamoili, wa uzaji wa petroli na diesel. Shili zao zikusungea, kisemvule, korogwe na dare salam Tanzania. Lakini pia wanatoa huduma ya usafirishaji wa petroli na diesel inchinzima. Naakuza vile inishiwe inazoteza magari na pikipiki. Tumi ya huduma za asa moili, wapetenguvu zaidi kudhamini kazi zaitu. Ili jamii yendelea kuchombolewa kifikra kwa sababu maisha ni kutafta na siku kutaftana. Wapigiye basi kwa nambari. Anza na alama kujumlisha. Billi tano tano. Saba sabatene. Sida sida. Sida sida. Sida sida. I w i l c e k Instagram at asamoili.co.limited.na、awesome、email yao n info i at asamoili.co.tz.Save、awesome、oily.Save the future.